Тонкого гнутого залізяча. Леле, та тут колись була арка, через яку ходили. Це ж, справді, це ж чорний хід, через який колись. Мішель виводив Юзю. Все так змінилось і заросло. Водночас усе так нагадувало про минулі події. Пустельник Підтвердив Софійчині здогади. Сказав, ніби Юзефа з дітьми й досі блукають цим домом. А може, то легенди про привидів панів, яких вигнали колись із розореного й підпаленого замку. Хоча де тут бродити примарам? Живий ніде розвернутися, додав по хвилі. Розділ 51: Всі знайомі, всі свої. У напіврозваленій альтанці, обвитій хмелем та диким виноградом. Софійка встигла обладнати собі невеличку хатку. Сюди із закутків приволокла давні черепки та деталі кінської упряжі. Юзефа ж любила коней. Тут, намостивши трави на викорчуваний пеньок, вечорами Софійка всідалась і гортала книжки про художників, якими в пустельника були заставлені широченне підвіконня і саморобна підвісна шафка. Репродукції, самотність, і затишний листяний дах давали такий простір для мрій. Ой, певна русалонька так само усамітнювалась і очікувала принца. Невдовзі він з'явиться, звичним рухом відкине в бік рудуватого чуба, відведе русалоньку до своїх хоромів на малофонтанній три і заживуть вони щасливо, радісно і без прокляття. Ось уже в зелені майнуло світляве волосся. Ось! На що ти взяла мої речі? Перед Софійкою стояла дівчинка років дев'яти. Ображено показувала на черепки та упряж. Ти цим граєшся? Я не знала. Вибач. Звісно, як хочеш забрати... Моя мама іграшок не купує. Немає за що. Навіть м'ячани купує, хоч так люблю на фізкультурі гратися у футбол. А можна це буде і моя хатка?» Дівчинка сіла на край пенька. «Тоді хай вони залишаються тут!» «Будь ласка!» Не надто привітно погодилася Русаленька. «Ех, так важко відриватися від казки!» «Як тебе звати?» «Софія!» «О, в нас є такий собор! Я в ньому, правда, не бувала, то школа!» то в мамі робота, а в мене Іра. Іра? – скривилась від неприємного спогаду. О, і в Києві от своїх не втечеш. Моя однокласниця так зветься. Може в тебе і прізвище Заводчук? Ні, я Біла. Бачу, що Біла, прізвище яке. Біла? Кажу ж. Та ну! – загорілася Софійка. Не інакше, як один із нащадків Юзефи. У неї ж була дитина від мішки білого. А батько твій хто? Не пам'ятаю. Він з нами не живе. Покинув мене ще малою. М -м, але ж якесь по батькові ти маєш? М -м, Валентинівна. Що? Софійка нарешті відклала книжку. Точніше, та випала з її рук. А щось іще про це знаєш? Що знати? Мама з татом розлучились. Він поїхав назад у свою, як там, якусь вишнівку, чи як її. От і все. То ми пограємось? Звичайно. Софіка вже люб'язніше запросила до своєї хатки. Хоч думала про інше. Колись повістила новину тітонці, та ані здивувалась, ані зажурилася. Встигла б озбагнути, що від екс-жениха очікувати можна чого завгодно. Тим паче не так давно Валентин змінив паспорт. Новий документ, звичайно ж, не заплямували штампи про колишнє одруження. Від сусідки Людмили, Ірчиної мами, дізналася, що років десять тому сюди завітав юнак красень Валентин. Сподівався відшукати тут можливих родичів. Мовляв, його прадід признався, ніби так і були серед колишніх власників маєтку. Родичів, звісно, не знайшов, графи давно вже звідси втекли».